А поки там що, в його студії валив глиб Штукенгайзенової таємниці. Тож звертати увагу на відносини з Андреа не було ні часу, ні, по правді, бажання. Його знову огорнуло приємне, млосне відчуття втрати кордонів. Знов це присмеркове перебування між 2013-м. І 1913-м знову міжвоєнний Львів, записки лінгвістичного клубу, пани з вусами і тростинами, Ролс-Ройси та Русо-Балти на брукованих вулицях. Якось Стефан вийшов на спацір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 телефонії та власного чару, адресу Чижвишенських, він рано вранці сів на автобус і вирушив до Дрогобича. Знайшовши стару, добре підмазну хату, він, почуваючись трохи незручно, з бикетом хризантем у руці, виріші наважився зайти на подвір'я. У домі хтось був. Йому відчинила літня жінка, яка назвалася донькою чи ж пані Славою. Побачивши хайний вигляд жінки, він не пошкодував, що одягнув свою парадну білу сорочку. Жінка прийняла квіти і поставила їх у вазу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 Забігали мурахи, і він відчув як волоски на тілі.